Capítulo 33 Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, O Senhor veio de Sinai e lhes subiu de sair, resplandeceu desde o monte Parã e veio com dez milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor foi rei em Jezurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. vida Rubem, e não morra, e que os seus homens sejam numerosos. Isto é o que disse de Judá. Ouva, ó Senhor, a voz de Judá, E introduzi-o no seu povo as suas mãos lhe bastem e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos e de Levi disse teu tumi e teu urim são para o teu amado que tu provaste em massa com quem contendeste nas águas de Meribá aquele que disse a seu pai e a sua mãe nunca o vi e não conheceu a seus irmãos e não estimou a seus filhos pois guardaram a Tua Palavra e observaram o Teu concerto, Ensinaram os Teus juízos a Jacó e a Tua lei a Israel, levaram incenso ao Teu nariz e o holocausto sobre o Teu altar. Abençoa o Seu poder, ao Senhor, e a obra das Suas mãos Te agrade. Fere os lombos dos que se levantam contra Ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. E de Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. E de José disse, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que há de mais excelente nos céus, com o orvalho e com o que há no abismo, que jaz abaixo. E com as mais excelentes novidades do sol, e com as mais excelentes produções da lua, e com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra, e com a sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na Sarça, a bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Ele tem a glória do primogênito do seu boi, e as suas pontas são pontas de unicórnio, com elas ferirá os povos juntamente até às extremidades da terra. Estes, pois, são os dez milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zébulon disse, Zébulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, e sacar nas tuas tendas». Eles chamarão os povos ao monte, ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse, «Bendito aquele que faz dilatar a Gade, que habita como a Leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça!» E se proveu da primeira parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador, pelo que veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E de Dan disse, Dan, é leãozinho, saltará de bazã. E de Naftali disse, Farta-te, ó oh Naftali, da benevolência, e enche-te da bênção do Senhor, E possui o ocidente e o meio-dia e de azer disse bendito seja azer com seus filhos, agrada seus irmãos e banhe em azeite o seu pé o ferro e o metal será o teu calçado e a tua força será como os teus dias. Não há outro ao jezerum semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus Eterno te seja por habitação, e por debaixo de ti estejam os braços eternos, e ele lança o inimigo de diante de ti e diga, «Destrói-o!» Israel, pois, habitará só e seguro, na terra da fonte de Jacó, na terra de cereal e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. «Bem-aventurado és tu, ó Israel!» Quem é, como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua alteza? Pelo que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas.